A Márk írása szerint való szent evangélium, hetedik fejezet. És hozzágyülének a farizeusok és némelyek az írás tudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek vala. És látván, hogy az ő tanítványai közül némelyek közönséges, azaz mosdatlan kézzel lesznek kenyeret, panaszkodának, Mert a farizeusok és a zsidók mind, a régiek rendelését követve, nem esznek, hanem ha kezöket erősen megmossák és piacról jövén sem esznek, ha meg nem mosakodnak, és sok egyéb is van, aminek megtartását átvették, poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszajáknak megmosását. Azután megkérdékült a farizeusok és az írás tudók. Mi azok oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mozdatlan kézzel esznek kenyeret? Ő pedig felelvén mondanékik: igazán jövendőt felületek képmutatók felől Ézsaiás prófléta, amint meg van írva. Ez a nép ajkaival tiszten engem, a szívük pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Mert az Isten parancsolatát elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és porraknak mosását, és sok egyéb efféléket is cselekeztek. És mondanékig. Az Isten parancsolatját szépen félreteszitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. Mert Mózes azt mondotta: Tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját szidalmazza, halállal haljon meg. Ti pedig azt mondjátok, ha valaki ezt mondja atyának vagy anyának, korbán, azaz templomi ajándék, az, amivel megsegíthetnélek. Úgy már nem engeditek, hogy az atyával vagy anyával valami jót tegyen. Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, amelyet rendeltetek, és sok efélét is cselekeztek. És előszólítván az egész sokaságot mondanékik: Hallgassatok rám minnyájan, és értsétek meg. Nincs semmi az emberen kívül való, amit bemenvén ő belé, megfertőztethetné őt, hanem amik belőle jönnek ki, azok fertőztetik meg az embert. Ha valakinek van füle hallásra, hallja. És mikor házba ment be a sokaság közül, megkérdezék őt tanítványai a példázat felől, és mondanékik: Ti is tudatlanok vagytok-é, nem értitek-é, hogy ami kívülről meg az emberbe, semmi sem fertőztetheti meg őt. Mert nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül, amely minden eledelt megtisztít. Monda továbbá, ami az emberből jöki, ki, az fertőzteti meg az embert mert onnan belülről az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, tehetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevéség, bolondság. Mindezek a gonosságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert. És onnét fölkelvén elméne Tírusz és Szidon határaiba és házba menvén nem akará, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatá el magát, mert halván felőle egy asszony, akinek leányában tisztátalan lélek vala, eljöve és lábaihoz borula. Ez az asszony pedig pogány vala, síró feniciai származású, és kérje őt, hogy űzze ki az ő leányából az ördögöt. Jézus pedig mondané ki, engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az pedig felele és mondanéki, úgy van, uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból. Erre mondanéki. ki, ebeszédért eredj az ördög kiment a te leányodból. És hazamenvén úgy találá, hogy az ördög kiment, a leány pedig az ágyon feküvék. Aztán ismét kimenvén Tírus és Silón határaiból, a galileai tengerhez méne, a tízváros határain át és hozának néki egy nehezen szóló siketet, és kérik vala őt, hogy vessere reál kezét. Ő pedig, mikor kivette vala azt a sokaság közül, egymagát, az ujjait annak fülébe bocsátá, és köpvén illeti annak nyelvét, és föltekintvén az égre fohászkodék, és mondané ki, fata, azaz, nyilatkozzál meg, és azonnal megnyilatkozának annak fülei, és nyelvének kötele megoldódék, és helyesen beszél vala és megparancsolálnékik, hogy senkinek se mondják el, de mennél inkább tiltja vala, annál inkább híreztelék, és szerfelett álmélkodnak vala ezt mondván. Mindent jól cselekedett, a siketeket is hallókká teszi, a némákat is beszélőkké.